Un, dos, tres. Allà sota una penya és nat un Jesuset noet, noet. Allà sota una penya és nat un Jesuset noet, noet. És fill de mare verge i està mig mort de fred, de fred, de fred, i està mig mort de fred. La Sílvia Tarragona no no tornarà demà, demà, demà. Basília Tarragona no tornarà demà, demà, demà. I els ignorants de baixa no poden preguntar ni m'ú, ni m'ú, no ho a ningú. Molt bé! Bon grau! Bon grau. Bon grau. Bon grau. Bon grau. Moltes no. gràcies. Escolteu, nos us n'aneu, no, no, no. A veure, Jordi Basté, Josep Vives, Coya Ballaster, Cristian... Josep, seu aquí, si us plau. <ríe> seu, que ets l'últim que has dit adeu-siau. Seu, Seu que tu ja hem de parlar molt seriosament. Bé, nois, moltes gràcies, eh? Escolta'm, però què és, què és això tan meravellós que he fet? Moltes... Espera un moment, que em trec la corona, un moment, sí, sisplau. Sí, aquesta corona et queda molt bé, però, eh? Gràcies, espera. En Jordi Basté se n'ha anat, no sé on, però el... bé. L'hi diré de tot quan el vegi. Però tu ja saps com, és l'instigador tot això, no? Home, ja m'ho imaginava. Sí, sí, no? Escolta'm, quina sorpresa. D'on veniu, a aquestes hores? Que venim de sopar, Cui, avui hem vis viscut Catalunya i Bulgària, estem uh -huh. contents... uh -huh. I jo saps que estivem molt. Doncs sí, igual que jo ja, vosaltres. Ai, quina emoció, em fa molta il·lusió. Ben Josep Vives, i ja el coneixeu, en Josep Vives és el company d'Esports de Catalunya Ràdio, que està a les retransmissions en Joc Maria Pujal, que també és al costat d'Eudal Serra, que és el centre de dades de bé, tot el futbol a Catalunya Ràdio. En Cristian García, bé, tot l'equip del nou ho diguis a ningú, d'en Jordi Basté, han entrat aquí i han cantat aquesta nada fantàstica a tots vosaltres. Moltíssimes gràcies, eh? res, bon i bon Nadal. Bon Nadal. I en Jordi Basté no sé on és. On està en Jordi Basté? S'ha amagat, ho ha escrit, eh, la lletra és d'ell. Oh, ja no? m'ho imagino, ja. En Jordi Basté és un home molt enginyós. Te ho saps, no? Sí, sí, tant. Doncs mira, se li ha acudit i ha dit, doncs, felicitem el Nadal a la Sílvia. Escolta'm, fan dos petons per antena doncs, ràpidament. Vinga, treballa Vinga. els espera que se senti, Un moment, sisplau, aquí. eh? Permetim-me. Bon Nadal, gràcies. Igualment uh! Moltes gràcies a tots, a debat.